Macron deitu legearen baitan agertzen da urtean bostig handez lan egiteko autua Amabitara pasatzea. Amabig hande horiek urte astapenetik finkatu behar dira, nahi duten komertzioentzat eta nagusiek ezin dituzte langileak hortara behartu, autu bat izan behar da. Gobernu sozialistak aurkezturik ere lege proiektua, sozialistak dira gehienik horren kontra akba hiri elkargoan. Eta ez sozialista guzia gainera batzu alde baitira kolet kapde biela dibidez. Bere prokurazioa zuen angietxetok kapdubielentzat alde eta beretzat pertsonalki kontra bozkatu du. Eta pentsazitekeen bezala, gehiengoan den zentro eskuinak beren gobernuaren kontraioa itea leporatu die, zilvidurriti, komertzio eta zarduratzen den gehiengoko asuanta. Mais c'est clair, c'est toujours paradoxal de voir que euh, Paradoxala s'est Paradoxal da ikustea legea gobernu sozialistak socialista, proposatu duela, Capdevielle gainera alde bozkatu du beste ez. favorablement à cette loi, les autres non. zait beren gobernuaren fe kontra izaitea. Erakusten dut desberdintasunak direla batzuen eta besteen artean. finalement que il y a des distentions sérieuses euh, entre des positionnements des uns et des autres. Erran bezala, iruboz kontra eta bi abstentzio nahi duten herrietan eta nahi duten komertzioek ama bi igandez idekitzen alko dituzteateak 2000 amaseian eta angeluna adibidez abenduaren hogeita bostean ere idekiak izanen dira komertzio batzu.